Nii, nüüd hakkame alguses põhja Welcome to Estonia! Welcome to Estonia! Kes tõlgib? Tere tulemast Eestisse! Tubli poiss. Tanel, räägi üks ja anekdoot Ma räägin teile loomine mul üks, üks puhpilimäng ja vasar konga ei räägi Trompetist või mida? Vasar? Puhkur, Puhkur, Puhkur, Puhkur vasar <laughs> <Puhukur>. <laughs> Puhkur vasar rääks mulle selle loo Samavari puhuja Kord äh, läinud üks, ära üks, laula, üks räägi. mees, läinud kord äh, Tiina Tööneri konsertile Näinud seal lavas ühte väga vana asja Sa oled laubi? Mille peale, mina muidugi no, Näidanud ühte väga vana asja, mille peale Tiina Tööneri olnud Selle mehe ma tahan enda otelli tuppa saada Kui oli mehe endale otelli tuppa meelitanud, hakkasid nevad, vana vanainimist asja aga loomulikult tahab ka puhata Mis siin siis alatakse mea isegi puhkavad et... ei teie siis sa oled noor ja? Noor, noor mees puhkab, noor, noor. Noor mees puhkab. Vanana... <laughs> vananaine tahab noor mees puhkab nii väge Ja samal ajal kui ta magas ütles ta, siis enne kui ta ja ütles Tina pole hea hoia mu mune pihus et pidavad, ei ole hea olema meest jõu siis viie minuutin pärast ülesse ja nad olid veel 3 tundi vanad inimesed või tegid seda asja vähemalt ja kui üles ärkas... jälle ärkas <laughs> tähendab tiinadegis üne pealt <laughs> ei saa midagi ära, hakka valmis <laughs> <laughs> siis... mis siis, siis oli? siis, siis oli... see on hiper lopp eesastustuppa ja võtis ära <laughs>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 Meie mees läks kõrtsist mööda! Näid laid tuua, tuleb pealt koju. <sukas> purjus, täiesti purjus <sukas> tuua! Amide <sukas> Ja vaatab, miks mees seal maie ette olema pealt. Ja minu mees ei ole ka. Kruutsu on meie, meie mees! mees. <l johan> mehed võtsid tähe viina ja Petka oli siis üks, kellel olid kommid kaasas ja, no, võtavad viina ja söövad kommi mehed küsivad, et kurrat, head kommid on mis, mis nende kommide nimi on petka, ma täpselt ei mäleta, et oli see nüüd ja või oli see nüüd mõ jö vaatab paperi pealt, aah! opis ananas! <luprätjoo> räägi, häsi mind ka! Tanel, räägi parem ise üks lugu. On... üks mees võtnud kaksendalat järjest viina. Sõbrad olla tema kes küsinud. Kas naine ei pahandatse viina võtta Võtan uue naisu ja on edasi. Narvaalne. Mul tuli üks lugu meelde. See on lugu. et Kaks naabri meest. No selleks mõnusat No Eesti mehed. Elasid laa kõrvuti koos. Ja üks nagu hakkas tead, ma ei tea, kas mure või pangalaen või mingi jama oli. Hakkas liiga tehti viina võtma. Ja siis see naabrimees läks selle, no. selle naabrimee juurde, kus, kus siis nagu rohkem viina võeti. Ja ütles üle aie, et kule, mul on tunne, et sa nad ikka viimasele palju nagu jooma. Et kas võib-olla need väiksed kurad ikkisi pole näinud, või? No, normaalne eesti mees ütles, et tead, vaata, ma ütlen sulle päris auselt. Mina ei ole, aga üks päev ma nägin, et sinu juurde tulid küll. <sess> Lääke tšuksipois, äh, läheb tšuksipois šokoladi ja läheb mööda mees, küsib, et tšuksipois, mis teed siin? Šokoladi see on, aga miks see šokolad see nii täiseb? Ma saan seda juba kolmandat korda <sess> No võt, mul tuleb süükelugu Mul hea sõber külavaldis rääkis kunagi, oli, et, et olid Brontiini ja Brünet saavad Ja Siis läks kukku ja... Räägi kukkuvad jahuga maast ja ilmast Natuks ajapärast äh, Brand küsib Brünetiga, et, no, et kuidas on no, muidu läheb no, siin näisega järg ja... ah, Mis ta läheb? Näe, leidsin oma no, lehe joobari ja... Nüüd kuulat asja mul igapäev lilli ja ma pean koogi jalad laiale jäämadis. Ja Täitsa kõrini no, on siis. kas siis vaasi ei ole? Jama või?